трудови дни. На долния край на езерото Елбур, където скалната тераса се спуска в стръмно стъпало към първото езеро, ние направихме заслон. В него трябваше да се помещава кухнята, за да могат дежурните да работят там през всяко време и да се пазят посудите. В нашия живот там горе край езерата, общата работа беше обична на всички ни. Всички с готовност се отзовавахме, а често ставаше нужда да предприемаме такава обща работа за устройване на съвместния ни живот. Участието на учителя въодушевяваше и вдъхновяваше всички. Много способности и таланти дремят в човека. Трябва да дойде само любовта, за да ги прояви той понякога това става неочаквано и за самия него. При учителя всяка работа добиваше характерна задача. И ние като ученици я изпълнявахме с любов и внимание. Тъй тя ставаше за нас предметно на учение, неразделна част от школата. Когато ставаше нужда да се поправят пътеките, да се съпровождат конете, да се правят мостове през мочурливите и меки места или да се уреди продоволствието, винаги имаше готови хора, които свободно по своя инициатива извършваха работата просто, без заповеди и нареждане, при това скромно, незабелязано и без шум. Удивително колко много способности и таланти дремят и в най-скромните наглед хора, каква готовност, служене и жертва има в тях а във всичко това извършва тя, любовта тя обединява, вдъхновява координира и направлява всичко в нейната топла, здрава радостна атмосфера и най-големите подвизи се извършват скромно с простота, естествено както слънцето грее заслонът трябваше да бъде построен с материали, които можеше да намерим на самото място. Камъни имаше изобилно, за това се бяха погрижили старите ледници, които са работили по тези места. Белият границ се цепи в правилни форми, което много улеснява градежа. Някои необходими инструменти ние носехме със себе си и един хубав слънчев ден Работата започна с песни. Очертахме мястото, използвахме някои естествени стени и около тях започна градежът. Работата вървеше спорно. Едни носеха камъни, други подаваха, трети запълваха междините. Заслонът беше обърнат с гръб към северния вятър, а отворен към езерната долина. Ние не сме привърженици на квадратните форми и ръбове и, където е възможно, ги избягваме. Затова задната част на заслона беше дъгообразно извита. Скоро той се издигна доста внушителен. По-труден беше въпросът за покрива. Горите бяха ниско, а пътеките трудни. Ала близо до първото езеро се намираше изгоряла някога гора. Там още стърчаха и съхнали цели дървета. Една експедиция замина да достави гради. Изнасянето на градите по странините беше трудна работа. Трябваше по десетина души да подхванат една града на раменете си и внимателно да я изнасят по отвесните наклони. Така бе набавен дървеният материал. Когато зядът се издигна до един човешки ръст, започнахме покривната конструкция и за тази работа се оказа, че има хора, които разбират от нея. Въпросът беше сега с какво да се покрия заслонът. Тук понякога духат силни ветрове и един лек покрив може да бъде отнесен. Горе, при петото и шестото езеро, се намират кристалинни шисти, които се отделят на големи и тънки плочи. Те бяха най-подходящият материал. За тяхното донасене се отправихме всички, заедно с учителя. Всеки вземаше по една-две плочи, кой колкото можеше да носи. Някои даже направиха остроумни приспособления за пренасене на големите плочи. Докато приготвихме дървената конструкция, плочите бяха донесени и заслонът беше покрит с каменни плочи, по древния начин, какъвто се практикува от незапомнени времена в нашата малка страна. Направихме вътре огнища за казаните и разни приспособления и удобства. Заслонът стана обща кухня. От тук всеки обед из долината се разнасяше приятен зов. Тогава от палатките, от близките и далечни върхове, идваха учениците с загорели от слънцето лица в живописни планински облекла, тъй приобщени към околната обстановка, като че винаги са живели тука. На полянката край езерото, на импровизирана маса, с бяла покривка, сядаше учителя, с някои от по-възрастните братя, а наоколо в кръг пръснати в живописни групи между скалите учениците. Езерните води спокойно отразяваха околните върхове. Слънцето грееше. В долината се носеше песента на потоците. Тя допълваше светлия мир горе край езерото Елбор. Учениците в чиста бяла премяна разнасяха яденето. Всички произнасяхме нашата кратка молитва, с която започваме и свършваме всеки обяд. Божията любов носи изобилния пълен живот. Присъствието на учителя на близки и обични брати и сестри, създава атмосфера на светла обич. Тогава става понятно, защо грее Слънцето, защо лазурното сино небе е добро и благосклонно, защото Той, нашия велик, вечен и благ небесен баща, присъства в нас. Той ни обединява, Неговият дух ни изпълва и ни разкрива красотата на живота вътре в нас и вън от нас.